Частина перша. Його заплямоване походження. Розділ перший. Колись давно, коли світ був іще молодим, жив собі марсіанин на ім'я Сміт. Валентин Майкл Сміт був реальним, не менше від податків, а проте єдиним представником своєї раси. Екіпаж для першої людської експедиції з Терри на Марс добирався надзвичайно ретельно. З огляду на теорію щодо того, що найбільшою небезпекою для людини у космосі є вона сама. У ті часи, лише через 8 терринських років після заснування людьми першої колонії на Місяці, будь-яка подорож обов'язково здійснювалася через виснажливий вільний політ. Подвійні дотичні напівеліпси – від Терри до Марса. 258 днів туди, стільки ж назад. Додайте ще 455 днів очікування на Марсі, поки планети повільно займуть взаємне положення, яке утворить подвійну дотичну орбіту. На все вкупі майже три земні роки. Окрім того, що політ був тривалим та виснажливим, це було ще й дуже ризиковано. Лише дозаправившись на космічній станції, а потім майже повернувшись в атмосферу Землі, посланниця, ця летюча труна, могла здійснити переліт. Діставшись Марса, вона мала можливість повернутися. За умови, якщо не розіб'ється під час посадки. Якщо на Марсі знайдуть воду, щоб заповнити баки із реакційною масою та хоч яку-небудь їжу. Якщо не станеться чогось іще з тисячі можливих варіантів. Але фізичну небезпеку вважали менш важливою від психологічного стресу. Восьмеро людей майже на три теренські роки зібрані докупи, мов мавпи, повинні були вміти знаходити спільну мову значно краще, ніж зазвичай. З огляду на вже набутий досвід, виключно чоловічий склад команди так і не схвалили, як нездоровий та соціально нестабільний. Дійшла висновку, що команда з чотирьох подружніх пар стане оптимальним варіантом, якщо вдасться знайти необхідних спеціалістів у такому поєднанні. Головний підрядник Единбурзький університет уклав субугоду на добір команди з Інститутом соціальних досліджень. Після відсіювання добровольців, які не підходили за віком, станом здоров'я, інтелектом, підготовкою чи характером, інститут все ще мав 9 тисяч кандидатів зі здоровим тілом та розумом, які володіли хоча б однією з необхідних спеціальних навичок. Очікувалося, що інститут відзвітує про кілька прийнятних команд із чотирьох пар. Але не знайшлося жодної. Основними необхідними професіями були... Астронавт, лікар, кухар, машиніст, капітан корабля, спеціаліст із семантики, хімічний інженер, інженер з електроніки, фізик, геолог, біохімік, біолог, атомний інженер, фотограф, гідропоніст, ракетний інженер. Кожен зі членів команди мав володіти більше, ніж одним вмінням, або мати змогу опанувати додаткові навички у вказаний термін існували сотні можливих комбінацій з восьми осіб з такими вміннями. Знайшли і три варіанти із чотирьох пар, які їх теж мали. До того ж, вони були здоровими та освіченими. Проте у всіх трьох випадках спеціалісти з групової динаміки, які оцінювали темпераменти на сумісність, з жахом хапалися за голову. Головний підрядник висловив пропозицію знизити показник якості сумісності. Інститут холодно запропонував повернути символічну винагороду в один долар. Тим часом програміст, чиє ім'я не записали, за допомогою машин полювала на команди з трьох пар. Вона знайшла кілька десятків сумісних комбінацій, кожна з яких визначалась своїм набором характеристик, необхідних, щоб доповнити команду. Тим часом машини перевіряли інформацію, що змінилося через смерть, відмову, появу нових добровольців і так далі. Капітан Майкл Брент, магістр природничих наук, командор з визначення та виявлення в запасі, пілот із необмеженою ліцензією та у свої 30 ветеран польотів на місяць, напевно мав в інституті свою людину, яка шукала для нього самотніх жінок-добровольців, що могли б, разом з ним, доповнити команду. А потім поєднала його ім'я зі знайденими, щоб за допомогою машин перевірити, чи будуть такі комбінації прийнятними. Це могло б пояснити його переліт до Австралії та пропозицію руки і серця доктору Вініфред Коберн, спеціалісту з семантики, старій діві з кобилючим обличчям, старший за нього на 9 років. Архіви Карлсбаду зображали її з гарним почуттям гумору, але недостатньо привабливою. Або ж Брент діяв без внутрішньої інформації. Він керувався винятково притаманною йому інтуїтивною сміливістю, необхідною керівнику досліджень. У будь-якому разі вогники заблимали, парфокарти вискочили, і нову команду для посланниці було укомплектовано. Капітан Майкл Брент. Основний пілот, астронавт, запасний кухар, запасний фотограф, ракетний інженер. Доктор Вініфред Коберн-Брент. 41 рік. Спеціаліст із семантики. Медсестра-практик. Офіцер у запасі. Історик. Містер Френсіс Ікс Сіні. 28 років. Адміністративний офіцер. Другий пілот астронавт, астрофізик, фотограф. Доктор Ольга ковал 29 років, кухар, біохімік, гідропонік. Доктор Варт Сміт, 45 років, хірург, біолог. Доктор Мері Джейн Лайл Сміт, 26 років, атомний інженер, технік з електроніки та живлення. Містер Сергій Римський, 35 років, інженер з електроніки, інженер-хімік, механік-практик і ремонтник, кріолог. Місіс Елеонора Альварес Римська, 32 роки, геолог і селенолог, гідропоніст. Команда мала всебічні навички, хоча дехто й отримував додаткові вміння завдяки посиленим тренуванням протягом останніх тижнів перед стартом. Важливішим було те, що члени команди виявилися сумісними за характерами. Можливо, занадто сумісними. Посланниця вирушила за розкладом, без будь-яких затримок. Упродовж першої частини подорожі її щоденні звіти можна було почути по звичайному радіо. Коли вона віддалилася і сигнал став слабшим, звіти отримували і передавали вже радіосупутники землі. Команда здавалася здоровою та щасливою. Найгірше, з чим мав боротися лікар Сміт, це епідемія стрижця. Команда швидко пристосувалася до вільного падіння і не застосовувала жодних пігулок проти нудоти вже після першого тижня. Якщо в капітана Брента і виникали якісь дисциплінарні проблеми, він вирішив не доповідати про них землі. Посланниця досягла тимчасової орбіти точно всередині орбіти Фобоса і витратила два тижні на фотозйомку. Після цього капітан Берент надіслав радіограму. Ми спробуємо приземлитися о 12.00 за Гринвічем завтра, трохи південніше від озера Сонця. Більше повідомлень не було. Розділ другий Минула майже чверть земного століття, аж поки люди знову потрапили на Марс. Після шести років мовчання посланниці, безпілотний зонд «Зомбі», люб'язно профінансований географічною спілкою та Міжнародним астронавтичним товариством, подолав вакуум і зупинився на орбіті, звідки повернувся після певного періоду очікування. На фотографіях, зроблених мобільним роботом, було зображено територію непривабливу з точки зору людини. Записувальні прилади підтвердили версії про те, що атмосфера Ареана, одна із рідко вживаних назв Марса, затонка і, відповідно, непридатна для людей. Але на фотографіях зомбі було чітко помітно, що канали створені штучно були і інші деталі, які можна було вважати руїнами міст. Звичайно ж, людська експедиція висадилася б на поверхню Марса швидко та без затримок, якби не почалася Третя світова війна. Але, врешті-решт, саме завдяки війні та затримці, було споряджено експедицію сильнішу та безпечнішу від попередньої, на втраченій посланниці. Чемпіон – корабель Федерації – укомплектований виключно чоловічою командою з 18 досвідчених космонавтів та з ще більшою кількістю першовідкривачів на борту, здійснив переліт за допомогою «Лайл Драйв» лише за 19 днів. Чемпіон приземлився трохи південніше від озера Сонця, тому що капітан Ван Тромп планував знайти посланницю. Друга експедиція звітувала Землі щодня, але три офіційні повідомлення виявилися важливими не тільки для науковців. Перше. Реактивний корабель-посланниця виявлено. Ніхто не вижив. Друге. Марс заселений. Третє. Поправка до повідомлення 23-105. На посланниці знайдено одного живого. Розділ 3. Капітан Віллем Ван Тромп був дуже людяним та розсудливим. Він передав радіограму. «Мого пасажира не повинні, повторюю, не повинні зустрічати публічно. Забезпечте барокамеру, медичний супровід, а також озброєну охорону». Він доручив бортовому хірургу лікарю Нельсону супроводжувати пасажира, щоб переконатися в тому, що Валентина Майкла Сміта доправили до палати «Люкс» у медичному центрі «Бетезда». Обережно помістили в гідравлічне ліжко та виставили морських піхотинців для охорони. Ван Тромп особисто пішов на надзвичайне засідання Вищої Ради Федерації. У ту хвилину, коли Валентина Майкла Сміта вкладали у ліжко, вищий міністр науки роздратовано говорив, «Я згодний, капітане, що ваші повноваження як військового командира в експедиції, яка, тим не менше, від початку була науковою, дають вам право віддавати накази про незвичайне медичне обслуговування, щоб захистити людину, за яку тимчасово несете відповідальність. Але я не розумію, чому зараз ви дозволяєте собі посягати на власне призначення мого відділу». «Та Сміт – це ж справжній скарб для науки». «Так». Думаю, що так і є, сер. Тоді чому... Міністр науки раптом замовк і повернувся до Вищого Міністра Миру та Військової Безпеки. Девіде, очевидно, що зараз це питання в моїй юрисдикції. Ти даси відповідні інструкції своїм людям? Не варто забувати, що ніхто не може змушувати таких людей, як професор Кеннеді та доктор Окадзима, згадати лише їх двох. Чекати безкінечно. Вони цього не стерплять. Міністр миру не відповів, але питально глянув на капітана Ван Тромпа. Капітан похитав головою. «Ні, сер. «Чому ні?» – наполягав міністр науки. «Ви визнали, що він не хворий». «Дайте капітану можливість пояснити, П'єре», – порадив міністр миру. «Отже, капітане...» «Сміт не хворий, сер, відповів капітан Ван Тромп міністру миру. «Але все ж таки йому трохи зле. Він ніколи раніше не відчував нашої сили тяжіння. Зараз він важить у два з половиною рази більше, ніж раніше. І його м'язи цього не витримують. Він не звик до звичайного повітряного тиску на землі. Він ні до чого не звик. І цей тиск для нього здається за високий». Чорт забирай, джентльмени, я втомився як собака лише тому, що знову опинився у зоні земного тяжіння, а я народився на цій планеті. Міністр науки зневажливо глянув на капітана. Якщо перенавантаження від сили тяжіння це єдине, що вас хвилює, дозвольте запевнити, любий капітане, що ми вже це продумали. За його диханням та серцебиттям уважно стежитимуть. Все-таки у нас є уява та завбачливість. Врешті-решт, я теж брав участь у польотах. Мені відомо це відчуття. Ця людина, цей Сміт повинен... Капітан Ван Тромп вирішив, що саме зараз слід вивільнити свій гнів. Він міг би виправдати своєю втомою, насправді дуже сильною втомою, це відчуття. Наче він щойно висадився на Юпітері. До того ж, він був самовдоволено впевнений, що навіть найвищий член Ради не дозволить собі бути занадто суворим з командиром першої успішної експедиції на Марс. Тож він перебив міністра освіти коротким вигуком. «Ш! Ця людина Сміт! Ця людина! Та чи ж ви не бачите, що він не зовсім людина?» «Що? Сміт!» Не людина. Хм, поясніть, капітане. Сміт не людина. Він розумна істота, що має людські гени та походить від людей. Але він не людина. Він більше марсіанин, аніж людина. До нашої появи він ніколи не бачив жодної людської істоти. Він думає, як марсіанин відчуває як марсіанин. Його виростила раса, яка не має нічого спільного з нами, та ж у них немає статей. Сміт ніколи не бачив жінки, не бачив і дотепер, якщо мої накази виконали. Він людина за походженням, але марсіанин за навколишнім середовищем. А зараз, коли ви хочете, щоб він збожеволів і ви змарнували цей скарб для науки, Кличте своїх тупоголових професорів та дозвольте їм зацькувати його. Не давайте йому можливості зміцніти та звикнути до цієї божевільної планети. Просто йдіть вперед та вичевіть його, як апельсин. Мені до цього немає діла. Свою роботу я виконав». Тишу, яка запала, спокійно порушив особисто генеральний секретар Дуглас. «І гарно виконали, капітане». Вашу пораду обдумають. І будьте певні, що ми не робитимемо нічого поспіхом. Якщо цій людині чи людині-марсіанину потрібно кілька днів, щоб адаптуватись, я впевнений, що наука може почекати. Тож заспокойтеся, Піта. Винесімо цю частину на обговорення, джентльмени, І повернімося до інших питань. Капітан Ван Тромб втомився. Дещо чекати не буде, сказав міністр публічної інформації. Що, Джок? Якщо ми найближчим часом не покажемо людину з Марса через стереоскоп, то власноруч спровокуємо повстання, містере секретар. «Хм, Джоку, ти перебільшуєш. Звичайно ж, інформація про Марс з'явиться у новинах. Уже завтра ми підготуємо капітана та його команду до церемонії нагородження. Так буде краще. «Капітан Ван Тромп, розповість про свої враження. Звичайно, після того, як виспатись, капітане». Міністр похитав головою. «Щось не так, Джоку?» «Люди очікували, що експедиція привезе щонайменше одного живого марсіанина, щоб вони могли подивитися на нього. А оскільки цього не сталося, нам потрібен сміт. Дуже потрібен». «Живі марсіани...» Генеральний директор Дуглас повернувся до капітана Ван Тромпа. «У вас же є відео з марсіанами, чи не так?» «Тисячі футів плівки!» «Ось і відповідь на твоє питання, Джоку. Коли скінчиться прямий ефір, запустіть відео з марсіанами. Людям сподобається. А зараз, капітане, дещо щодо дипломатичного імунітету. Ви стверджували, що марсіани не заперечували?» «Що ж, ні, сер. Але вони і не підтримали цього. «Я чогось не розумію?» Капітан Ван Тромп перекусив губу. «Сер, я навіть не знаю, як це пояснити. Спілкування з марсіанами чимось схоже на розмову з відлунням. Ви не отримуєте ніяких заперечень, але і жодних результатів теж». «Семантичні труднощі?» Можливо, сьогодні вам слід було прийти у товаристві... Як там його звуть? Вашого спеціаліста із семантики. Чи він чекає ззовні? Махмуд, сер. Доктор Махмуд не дуже добре почувається. Незначний нервовий зрив, сер. Ван Тромп подумав, що це практично те саме, що й бути п'яним як чіп. Космічна радість? Космічна радість? Спейс Хеппі. Неофіційний термін, який використовують для позначення незвичайної поведінки, спричиненої довготривалими місіями у космосі. Схоже, саме так. Що ж, переведіть його, коли йому покращає. Припускаю, що цьому молодому хлопцеві, Сміту, знадобиться допомога перекладача. Можливо, із сумнівом сказав Ван Тромп. У той момент цей молодий хлопець Сміт намагався просто вижити. Його тіло нестерпно стиснуте, ослаблене дивним станом простору в цьому неймовірному місці, нарешті могло хоч трохи відпочити у м'якому гнізді, куди ці інші його поклали. Він припинив опиратися і перейшов на третій рівень дихання та серцебиття. Одразу зрозумів, що майже вичерпав себе. Дихати було майже так само важко, як і вдома, а серце шалено билося, щоб розподілити кров, намагаючись впоратися із тиском простору, і все це тоді, коли він задихався від отруйно густого та гарячого повітря він діяв, не вагаючись. Коли його серцебиття сповільнилося до двадцяти ударів на хвилину, а дихання стало майже непомітним, він встановив їх на цьому рівні і прислухався до себе достатньо довго, щоб переконатися, що з необережності не відділиться від тіла, поки його увага прикута до чогось іншого. Коли він впевнився, що органи працюють належним чином, то використав крихітну частинку свого другого рівня обережності і вивів себе зі стану відпочинку. Це було необхідно для того, щоб осмислити всі ці нові події, пристосувати їх до себе а потім плекати і шанувати їх, бо в іншому разі вони його поглинуть. З чого ж почати? З того моменту, коли він покинув дім, захоплений цими іншими, які, виявляється, з одного з ним гнізда. чи з того, як він прибув у цей простір, що так сильно тисне. Несподівано на нього накинулись вогні та звуки цього прибуття, що й нині віддавали нестерпним болем. Ні, він ще не готовий прийняти та плекати цю думку. Назад. Назад. До того моменту, коли він вперше побачив цих інших, які зараз виявились своїми. Назад. І ще навіть до зцілення, коли він вперше грокнув, що він не такий, як його брати-пташенята. Назад. До самого гнізда. Він не використовував земні символи для жодної зі своїх думок. Проста англійська, якої він щойно навчився говорити, була значно простішою від тієї, яку використовує індус, щоб порозумітися на базарі з турком. Сміт використовував англійську як словник кодів, з кропітким та неідеальним перекладом для кожного символу. Зараз його думки – чисті марсіанські абстракції з безконтрольної інопланетної культури, віком у півмільйона років яка подорожувала далі, ніж будь-коли подорожувало людство. Не підлягали перекладу. У сусідній кімнаті інтерн-лікар Тадей тет грав у Крибіч із Томом Мічемом, особистим санітаром Сміта. Тадей одним оком поглядав на прилади, і хоча його увага була прикута до карт, помічав кожний удар серця свого пацієнта. Коли пульсуючий вогник змінився із 92 ударів за хвилину до менш ніж 20, він відкинув карти у бік, скочив на ноги та швидко побіг у кімнату Сміта, а Мітчем слідом за ним. Пацієнт плавав в еластичній оболонці на гідравлічному ліжку. Здавалося, він помер. Тадей коротко кашлянув і процідив. «Поклич лікаря Нельсона!» Мітчем відповів. Так, сер. І додав. Як щодо дефібрилятора, док? Він помирає. Поклич лікаря Нельсона. Санітар вибіг з кімнати. Інтерн оглянув пацієнта так близько, як тільки міг, але не торкався його. Він продовжував огляд. Проте, коли у кімнату зайшов старший лікар, то невпевнено відійшов, наче людина, що довго перебувала у космосі і все ще не пристосувалася до земної сили тяжіння. «То що, лікарю?» «Дихання, температура тіла та серцебиття впали раптово. Сер, десь дві хвилини тому. Що ви зробили для нього? Чи з ним?» «Нічого, сер. Він згідно з вашими інструкціями. Добре». Нельсон коротко оглянув сміта, а потім вивчив показники на приладах за ліжком. Близнюків тих, що були у кімнаті спостереження. Дайте мені знати, якщо щось зміниться. Він збирався йти, та Дей здавався наляканим. Але лікарю, він помирає, Нельсон сухо відповів. Продовжуйте, лікарю. Який ваш діагноз? Ем, я б не хотів говорити про вашого пацієнта, сер. Дурниці. Я запитав про ваш діагноз. Дуже добре, сер. Шок нетиповий, можливо він запнувся. «Але шок, що спричинить смерть?» Нельсон кивнув. «Досить розумно. Проте це незвичайний випадок. Розслабся, синку. Я вже бачив цього пацієнта у такому стані з півдесятка разів впродовж зворотної подорожі. Це нічого не означає. Дивися». Нельсон підняв праву руку пацієнта і відпустив її. Рука лишилася у тому самому положенні. «От запитав Тадей. «Називай, як хочеш. Якщо назвати хвіст ногою, це нічого не змінить. Не хвилюйся, лікарю. У цьому випадку немає нічого типового. Просто стеж за тим, щоб його не турбували. І клич мене, якщо щось зміниться». Він поклав на місце смітову руку. Коли Нельсон пішов, Тадей іще раз оглянув пацієнта похитав головою і приєднався до Мітчима в кімнаті спостереження. Мічем підняв його карти і запропонував. «Зіграємо?» «Ні». Міччим почекав, а потім додав. «Доку, якщо ти запитаєш мене, то той в кімнаті зіграє в ящик іще до ранку». «Тебе ніхто не питав». «Мені здалося...» «Вийди та покори захоронцями, охоронцями, я хочу подумати». Мічем знизав плечима і вийшов. Тадей відкрив нижню шухляду столу, витяг пляшку і налив собі чарку. Вона мала допомогти йому думати. Мічем приєднався до охоронців у коридорі. Вони випрямилися, але коли побачили, хто це, розслабилися. Вищий морський піхотинець промовив. «Здоров, друзяко! Що тут щойно була забіганина?» «Нічого такого». Просто у пацієнта щойно народилася п'ятірня, і ми сперечалися, як їх назвемо. У кого з твоїх мавпочок знайдеться сигарета? І вогник. Інший піхотинець дістав з кишені пачку цигарок. Як будете вирішувати питання з годувальницями? Холодно запитав він. Щось придумаємо. Дякую. Мічем взяв цигарку в зуби. Чесне слово, джентльмени, я нічого не знаю про цього пацієнта. Хоча хотів би. «Звідки такі накази про ніяких жінок? Він що, якийсь сексуальний маньяк?» «Наскільки мені відомо, ні. Все, що я знаю, так це те, що його доправили з Чемпіона і сказали, що пацієнта не слід турбувати». «Чемпіон!» – вигукнув перший морський піхотинець. «Ну, звісно. Це все пояснює». «Пояснює що?» «Причину. Він ніколи не знав жінки. Ніколи не бачив». Ніколи не торкався місяцями. І він хворий. Ну, розумієте, вони бояться, що коли він візьме хоч якусь, то ще дуба дасть. Солдат моргнув і глибоко вдихнув. Боюся б заклад, що я точно дав би дуба в такій ситуації. Воно й не дивно, що вони не пускають до нього жодної хвойди. Сміт розумів, що до нього приходять лікарі але відразу ж грокнув, що в них гарні наміри. Його головній частині не потрібно було тікати звідти, де він був. У той ранковий час, коли людські медсестри ляскають обличчя пацієнтів холодною, мокрою тканиною, вдаючи, що вмивають їх, Сміт повернувся зі своєї подорожі. Він пришвидшив серцебиття, посилив дихання і знову глянув на те, що його оточувало, побачивши все дуже чітко. Він оглянув кімнату, помічаючи та шануючи усі без винятку деталі, як важливі, так і дріб'язкові. Насправді, він бачив їх вперше, тому що тоді, коли його за день до цього принесли сюди, він був нездатний сприйняти все. Звичайна кімната видавалася йому незвичайною. Тут не було нічого, що хоча б віддалено нагадувало Марс або клиноподібні з металевими стінами каюти Чемпіона. Але, ожививши події, починаючи від гнізда і до цих місць, він був готовий прийняти їх, хвалити і якоюсь мірою плекати. Він зрозумів, що у кімнаті, крім нього, є ще одна істота. Павучок, крутячись на павутинці, повільно спускався зі стелі. Сміт із захватом спостерігав за ним, припускаючи, чи це випадково не є початковою стадією розвитку людини. Доктор Арчор Фрейм, Інтерн, який змінив Тадея, саме цієї миті увійшов до кімнати. «Доброго ранку!» – промовив він. «Як почуваєтесь?» Сміт подумки переклав запитання. Першу фразу він розпізнав як формальність, що не вимагає відповіді. Але яку можна повторити, хоча можна обійтися і без цього? Друга фраза мала декілька перекладів. Якщо її використовував доктор Нельсон, вона мала одне значення. Якщо капітан Ван Тромп, це була формальність, що не вимагала відповіді. Він не знав, що таке страх, до того, як зустрів людей, і відчував ту тривогу, яка так часто охоплювала його, коли намагався спілкуватися з цими істотами. Проте примусив своє тіло залишатися спокійним і ризикнув відповісти. «Почуваюся добре». «Добре», – Луною відгукнулася істота. «Лікар Нельсон буде тут за хвилину. Почуваєтесь готовим до сніданку?» Всі три символи цього запитання були в словнику Сміта. Але він не міг повірити, що почув усе правильно. Він знав, що був їжею, але не почувався готовим. Ніхто не попереджав, що його можуть обрати для такої почесної місії. Він не знав, що для забезпечення харчування необхідно зменшити загальну групу. Сміт відчував легке розчарування. Варто було грокнути так багато нових подій. Та це викликало огиду. Проте прихід лікаря Нельсона позбавив його необхідності перекладати запитання. Корабельний лікар трохи відпочив і поспав. Він не гаяв часу на розмови. У цілковитій тиші ретельно оглянув Сміта та прилади. Потім він повернувся до Сміта. «Випорожнявся?» – запитав він. Сміт зрозумів. Нельсон завжди про це питав. «Ще ні». «Ми про це подбаємо, але спочатку поїж. Днювальний принесе тацю». Нельсон згодував йому два чи три шматочки, а потім сказав тримати ложку та їсти самостійно. Це втомлювало але давало Сміту відчуття радісної перемоги, адже це було перше, що він зробив без сторонньої допомоги, з того моменту, як опинився в цьому дивному, викривленому просторі. Він спорожнив тарілку і запитав: "Хто це, щоб мати змогу вшанувати свого благодійника?" "Ти хотів сказати, що це?" перепитав Нельсон. "Це синтетичне їстівне желе. На основі гамінокислот. Але навряд чи тобі це про щось скаже. Закінчив? Добре. Велась з ліжка. Перепрошую. Він уже зрозумів, що це був символ для привернення уваги. Корисний, коли виникали непорозуміння в спілкуванні. Я сказав, велась звідти. Сядь, встань, пройдись. Ти зможеш. «Звичайно, ти слабкий як кошеня, але, плаваючи в цьому ліжку, ти ніколи не зміцниш м'язи». Нельсон відкрив клапан, розташований у верхній частині ліжка, і вода почала витікати. Сміт придушив у собі почуття незахищеності, бо знав, що Нельсон подбає про нього. Він трохи полежав на дні ліжка, загорнутий у водонепроникну ковдру. Нельсон додав. «Лікару Фрейма, підтримайте його за лікоть». «Ми маємо допомогти йому, дати опору». Вони вдвох підтримували його, і за їх допомогою Сміт встав, а потім спіткнувся об край ліжка. «Тримайся на ногах, а зараз спробуй стояти самостійно», – керував Нельсон. «Не бійся, ми підхопимо тебе, якщо це знадобиться». Він намагався стояти самостійно. Слабкий молодий хлопець з нерозвиненими м'язами та над розвиненою грудною клітиною. На чемпіоні його підстригли, а бакенбарди прибрали. Його найяскравішою рисою було м'яке, невиразне, майже дитяче обличчя, з очима, які могли б належати дев'яносторічній людині. Він з легка тримтячі трохи постояв сам. Потім спробував іти, зробив три невпевнені кроки і життєрадісно, дитинно посміхнувся. «Хороший хлопчик», – підбадьорив Нельсон. Він спробував зробити ще крок, але раптом сильно затремтів і несподівано впав. Вони ледь встигли його підхопити. «Чорт», – вилеявся Нельсон. «Він знову впав у цей свій стан. Ось, допоможи мені покласти його у ліжко». «Ні, спочатку наповни його». Фрейм так і зробив, увімкнувши воду. Коли зовнішній шар піднявся до шести дюймів, вони перетягли сміта в ліжко. Це було дуже незручно, тому що він застиг у позі ембріона. «Підкладіть йому підшою подушку», – давав вказівки Нельсон. «І покличте мене, коли він вийде з цього стану. Або ні, дайте мені поспати. Мені треба поспати. Хіба щось тебе стурбує? Ми пройдемо з ним знову в день, а завтра розпочнемо регулярні тренування». За три місяці він зможе лазити по деревах, як мавпа. З ним усе нормально. Так, лікарю, із сумнівом відповів Фрейм. І ще, коли він отямиться, покажіть йому, як користуватися ванною. Нехай санітар вам допоможе. Не хочу, щоб він впав. Так, сер. А яким чином? Я маю на увазі, як? Що? Ну, звісно ж, покажіть йому, продемонструйте. Скоріше за все, він не зрозуміє багато з того, що ви скажете. Але він хапає все на люту. Він самостійно прийматиме ванну вже до кінця цього тижня». Сміт пообідав без допомоги. Трохи згодом прийшов санітар, щоб забрати тацю. Чоловік роззирнувся навколо, а потім підійшов до ліжка і схилився над ним. «Послухай», – пошепки сказав він. «У мене є гарна пропозиція для тебе». «Перепрошую. Угода. Вигідна справа. Спосіб, завдяки якому ти легко заробиш купу грошей». «Гроші? Що таке гроші?» «Не зважай на філософію. Гроші потрібні усім. А зараз слухай. Я повинен говорити швидко, тому що мені не можна бути тут довго. Я представляю незрівнянні сенсації». Ми заплатимо тобі 60 тисяч за ексклюзивну історію. Це буде неважко. У нас є найкращі автори-примари. Ти просто говори і відповідай на запитання, а вони зліплять все докупи. Він витягнув аркуш паперу. Просто прочитай це і підпиши. Перша частина оплати при мені. Сміт взяв аркуш і задумливо розглядав його, тримаючи до дриком. О, Боже, ти не читаєш англійською? Сміт досить добре зрозумів це, щоб відповісти. Ні. Що ж, ось я прочитаю для тебе, потім просто постав відбиток пальця у квадратику. І я засвідчу це. Я, що підписуюсь нижче, Валентин Майкл Сміт, відомий як людина з Марса, даю згоду і віддаю неймовірним сенсаціям з обмеженою відповідальністю усі ексклюзивні права на свою справжню історію під заголовком, я був ув'язнений на Марсі. В обмін на. Санітаре. Лікар Фрейм стояв у дверях кімнати спостереження. Аркуш зник у кишенях чоловіка. Проходьте, сер, я просто забираю його тацю. Що ти читав? Нічого. Я бачив тебе. Байдуже, негайно вийде звідси. Цього пацієнта не можна турбувати. Чоловік підкорився. Доктор Фрейм зачинив за ним двері. Сміт нерухомо лежав півгодини, але хоч як намагався, так і не зміг грокнути все до кінця.